Днес е първия по рода си Международен ден за размисъл и възпоменание на геноцида в сребреница от 1995 година. Да припомним, той беше утвърден с резолюция на Общото събрание на ООН в края на май тази, 2024 година, по предложение и на нашата страна България. Този акт, впрочем, не мина без интрига в духа на така, постоянната ни политическа криза. Служебното правителство в последния момент беше дало указание страната ни да не подкрепи резолюцията, която предлагаше заедно с група държави и се постави въпроса дали върху България и по-специално върху лидера на ГЕРБ Бойко Борисов оказва натиск от страна на президента на Сърбия Александър Вучич а постоянният ни представител в ОНЕЛ ермира обществеността че това ще да направи държавата ни смешна и неразбираема на международната сцена в крайна сметка този типично български сюжет завърши с подкрепа за резолюцията а става дума за годишнина и това са по-сериозните неща годишни на Утонзи. Мрачен момент, когато босненските сърби избиват 8000 мюсюлмани, мъже и момчета, намиращи, намиращи се в анклава, обявен за зона за сигурност от ООН. Това става през 1995 година, когато босненските сърбски сили под командването на генерал Радко Младич превземат босненския мюсюлмански анклав, Сребреница, по време на войната в Босна и Херцеговина, която остава с годините в 1992 1995 година. Добър ден, казвам на Бойко Василев. Добър ден. Журналист от българската национална телевизия, който и тогава снима в Босна, после продължи, а днес се завръща отново от тази страна, където войната оставят трайни следи и петната от кръв в Сараево се поддържат да. с, с червена боя и явно травмата не минава. Бойко, връщаше се с материал за нов филм, Помним предишните, особено последния а, филма Останалите снимки от една война. А, какво, какво видя сега? Научен ли е урока от войната в Босна? Не, ние никога не учим тези уроци. А, връщам се от Сребреница. А, където видях няколко неща. А, видях, че това престъпление е, може би, най-добре документираното и проучено престъпление в историята. А, видях обаче също така, че битката за истината никога не е лесна. Както казва един от героите, а, лъжата е доста по-атрактивна, истината обаче е понякога скучна. Но в случая истината за Сребреница е изключително добре проучена. Дори методите, за ДНК-идентификация на посмъртни останки. Всичко това е пилотирано за първи път направено тъкмо в Сребреница. По настояване на кого? По настояване на майките, на жертвите. И а, моят филм а, ще се казва «Майки». А, нашият филм ще бъде посветен на майките, които проведоха двойна битка. А, битката за миналото, за истината, и битката за бъдещето. Битката за това да стане ясно какво е станало с техните деца и съпрузи, дядовци, това да бъде ясно, да бъде търсена отговорност, тази отговорност да бъде поета и от друга страна обаче, битката за бъдещето, за живите техни деца да бъде също така проведена успешно и я виждаме наистина проведена успешно, защото потомците на живите деца от Сребреница в момента са изключително добре реализирани мъже и жени. Т.е. тези майки освен, че са скърбили за една ужасяваща трагедия нашата героиня е загубила двама сина. Преди това са убити съпругът и майка й. И има майки, които са загубили по 4-ма, по петима синове. Това са големи консервативни семейства. Въпреки това, те са могли да проведат битката и за миналото, и за бъдещето. И още нещо, което видях, това е, разбира се, политическата битка, политическата злоупотреба. Липсата на катарзис в Босна и Херцеговина за а, Сребреница е очевидна. И до сега споровете продължават. Липсата на катарзис, казвате, може би и тази неизживяна травма, която се поддържи по този символен а, начин, който споменах. Ние обаче виждаме наистина и това, което казвате. Изграждането на методология за установяване на военни престъпления е нещо, което е важно, инструментариум, който трябва и сега заради войната в Украина. Ние знаем, че Трибунала на ОНЕ за военни престъпления и Международния съд много не постановяват, че зверствата в сребрени са а, геноцид. Да. Но казвате, че катарзи са като че ли е недовършен. Босна продължава ли да изглежда като неработеща държава? Използвахте на времето и много силен израз, скърцаща от безработица и вражди. Още ли е? Точно тега? така е. Точно така е. А, но вижте, спора е малко по-сложен, отколкото ни се струва. А, повечето от жертвите казват: Няма геноцидни народи. А, Тодът, а, а, дори Германия не беше обявена за геноциден народ след холокоста. Престъплен... Има лица отговорни? Има лица отговорни, тези, обаче тези? има и отговорни институции, които могат да бъдат армии, могат да бъдат държави, могат да бъдат парадържави. И тук а, настояването на босненските сърби, че а, има санкция срещу тях, че върху тях тежи някаква историческа ипотека. Не е съвсем така, но тук има а известен нюанс, който тук понякога се губи, а именно, че анклават сребреница по тези три години в този глад а, и ужасяващ глад, в който солта е равна на златото, той провежда едни много... Така отчаяни контратаки срещу о, о, околните сръбски села, където също падат жертви. Така че ние сме в ситуация, в която всяко от страните гледа своите жертви, а политиката не помага тези неща да бъдат разчистени и да се върви напред. А, това е. На практика ситуация от миналото на нещо, което бихме казали сега – взривен етнически мир. Ако скочим в съпоставката между Босна и Херцеговина и България по линия на избухващите връжди или нерешените такива, или липсата на катарзис, или полукатарзиса, към тема номер 1 на политическия небосклон колега Бойко Василев, Ахмед Доган поиска оставката на Делян Пеевски вчера като председател на ДПС, партията, която построи цялото си монолитно присъствие, едва разпукано в последните дни върху картата пазител на етническия мир. Какво вижда анализатор като вас в а, това? Виждам политически конфликт, който ще промени ДПС и цялата българска политика. Но виждам още нещо. И тук сравнението с Босна и Херцеговина е като чери в полза на българското общество, което ние с вас толкова охотно критикуваме и така трябва да бъде. Още 1990 година в българското общество беше проведен, ако не цял, то поне половин катарзис за това, което се беше случило в България в средата на 80-те. Имате но... предвид така наречения цинично възродителен процес, преименуването на българските тези. Точно така смянате ни имената. И аз мисля, че с огромни усилия тогава, с усилията на всички, от всички етноси, от всички партии, беше изградена една представа, че това не беше добре че това беше грях. И а, аз съм горд с българското общество и тогавашната българска политическа система, която въпреки отчаяното противопоставяне, въпреки своята незрялост успява да изгради това, но да скочим днешния ден. А, аз бих бил много притеснен, ако се върнем отново в изходно положение. И затова много ми се иска а, да не чувам правилно. Защото чувам в този конфликт от всички страни а, някакви а, етнически обертонове. Иска ми се а, това да е само изпуснати емоции, а това да не е осмислена политическа стратегия за излизането от този проблем. Идвам от Босна, и ще ви кажа, че това не работи. Това е вредно, това дългосрочно е вредно. Нека политиката, нека българската политика, която натрупа достатъчно грехове в последните три години, която не може да реши единствената криза, която има в България, сериозната полит... криза, която има в България, политическата криза, да не я етнизира. Не дай си Боже да не я прави и а, Важно послание от а, журналист, който следи процесите на Балканите. Последно Бойко Василев, филмът Майки, кога ще го видим? А, след панорама на 19 юли, обаче, това е следващия петък. Следващия петък. Много благодаря Бойко Василев, филмът му за Сребреница. Следващата седмица, след панорама по канал 1, озаглавен е Майки.